רדיו קסם, 106 FM, עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.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 יש רעמים שמאוד מפחידים, ויש כאלה שרק צעד. יש רעם חלש ורעם בינוני, ורעם חזק חזק, שלא נעים לשמוע, בעיקר אם אתה לבד. לעתים רחוקות אתה פוגש רעם נחמד. נשמעים תמיד תמי. שלום לכם, אתם במעדן ויניל, כאן אהרון מורג וכאן האורח שלנו, פרופסור ארנון פלטי. ואם אתם שואלים מה עושה פרופסור באולפן מעדן ויניל, נאמר לכם שהבאס ששמעתם בכבש השישה עשר הוא שלו. שלום ארנון. שלום, כיף להיות פה. כיף לארח אותך. אז שש שעות הקלטה אמרת. כן, זה תקליט, כנראה שהוא יכול היה לקבל אה, שיא מסוים של להיכנס לאולפן ולהוריד תקליט שהופך ללהיט. אה, היו אחרי זה העלאות, כל מיני דברים, מיתרים, עניינים, אבל הליבה של האלבום הזה באמת התרחשה בשעות ספורות ומאוד מאוד נחמדות. זה הוקלט לייב באולפן? כן, כן, לייב באולפן, טריטון, כן. וכשעשיתם את זה, למישהו מכם אה, חלפה המחשבה בראש, אנחנו עומדים פה ליצור משהו שהוא איקוני? אף אחד לא חשב על זה. זאת אומרת, זה היה תקליט ילדים מעניין ויצירתי, עם כל הכישרונות אה, שכרוכים שם, כאילו אנשים נורא מוכשרים. אה, כן, וזה תפס. זה... וזה נחמד שיש קונצנזוס על משהו שהוא באמת איכותי. זה משמח. והנה... כמה, זה היה ב-77' או 78', כן. הרבה הרבה שנים אחרי, נכון. אני חלש בחשבון, אנחנו אה, עומדים בפני הפקה חדשה של אה, הכבש, אותם אה, מבצעים, אבל אתה לא שם, מאח... מה, בצוות הנגנים. טוב, היי, אני לא תינוק, אה? אני כבר לא תינוק, אבל אה, מי שמנגן שם זה נקל. חבר טוב, שאני מאוד שמח שהוא עושה את זה, כי... יהיה לו כיף, כי זה חומר כיפי והוא גם בסיס נפלא, שזה חבר וקולגה ותיק ואהוב בשם אלון אדל. Okay. אני לא יכול לעשות כאלה דברים, כי אני רוב הזמן בהרצאות בארצות הברית, אבל אני לא שוכח מאיפה באתי, כמו שאומרים. וב-14 לראשון, תפתחו פנקסים, חברים יקרים, בחיפה. יש באולם קריגר מופע מאוד מעניין, הביג של חיפה. מארחים אותי לערב שלם. Yes. ובערב הזה, שזה ערב של ביגבנד, הביגבנד של חיפה, תזמורת ברמה מאוד גבוהה, ואני כתבתי עיבודים, עיבודי ביגבנד לכבוד הערב הזה, אז יש שם כמה יצירות מקוריות שלי. ויש גם שלושה נאמברים של הכבש ה-16 בעיבוד, בעיבוד ביגבנד אמריקאי כזה. כולו <אח>... אינסטרומנטלי? כל הערב הזה? אינסטרומנטלי. אין ווקליסטים? אין, לא בערב הזה. למשל, הילדה הכי יפה אה, הפך למשהו, לסלסה פוטוריקנית, יפה. ומי שמביט ממאחור, וברקים או ששמענו כרגע, עשינו איזה מישמש כזה, וזה משהו כזה בסטייל של ג'מס בראון, כזה מין רוק, R&B, גוספל איש כזה. ועוד שיר אחד שעשינו, Um, אני צריך להיזכר, גן סגור, גן סגור זה ממש סווינג בכל מקרה. אז עשינו את השלושה, אז עוד פעם, אז uh, באהבה רבה, uh, אני מקדיש את זה לכל החבר'ה שם, ואני um, ממשיך את הקו הזה בדרכי שלי. 14 בינואר. 14 בינואר, בעולם קריגר בחיפה. אז אמרת, אתה uh, מרצה בארצות הברית, uh, כאן, uh, כאן נכנס uh, התואר של פרופסור, אתה פרופסור למוזיקה. Okay. לכל מאזיננו שמתפלאים, מה עושה פרופסור באולפן? מותר לנו לארח גם פרופסור באולפן. במיוחד עם רזומה כזה. אז היית ברימון, נכון? כן. Okay. ואחר כך האקדמיה למוזיקה בירושלים. נכון. ולמדת בברקלי. באמת. ומרצה בברקלי, גם היום כן, אתה מרצה אני בברקלי. מרצה עורך, אני מרצה אורח, בברקלי, פרופסור קבוע, משהו כמו ארבע פעמים בשנה אני נוסע לשם, לבוסטון. ועשית את זה בשנה האחרונה, כן. שהייתה שנה מאוד בעייתית? עכשיו, לפני, לפני כמה חודשים, לפני חודש וחצי הייתי, הייתי שם, ו... בבוסטון. ואיך כן. זה היה? היה כיף, שאלו אותי על דברים פוליטיים, ואמרתי להם שאני ציוני, ושאני אשמח להסביר להם את הטייק שלי על כל המצב. הם, כאילו, בבוסטון זה רגוע. בניו יורק התארחתי באיזה פורום ו... אבל אנחנו יודעים מה להגיד, כלומר, אנחנו יודעים את האמת גם. וטוב, אנחנו נמשיך מהכבש למי ששר בכבש, כן. גידי גוב, שזה... ומהאלבום הראשון שלו. זה גם מתקשר לביג בן, בגלל לפי דעתי, זה אולי... מי עשה מיה... את העיבוד? יוני רכטר. יוני רכטר. כן. יופי של עיבוד, מאוד כזה... פרנק סינטרה לייק, כן? כאילו, ב... בסטייל הזה של ביג בן מאוד קלאסי ושל שנות ה-60 כזה, דברים באמת מאוד אופיינים, וגילי מביא אותה בצורה מאוד מאוד אסלית, כאילו מאוד, הוא מבין מה... זה לפני שהוא פגש את לואי להב. כנראה, כן, כן הרבה כן. לפני. כן, כנראה שכן, אה, זה גם 78 אה, או משהו כזה. נכון, האלבום הראשון של גידי. עכשיו אני, כה, זו זו אני, כן, זאת אומרת, אני כבר לא תינוק עכשיו, אני כבר כמעט בן 30, אבל אז הייתי באמת בן 22, 21, 2. אז, אז אה, אה, נציין שלפני כן. שבוע היה יום הולדת. נכון. אה, אז נציין גם שמחר לאמירה יש יום הולדת. הרבה מזל טוב, כולנו בני 30. <laughs> כולנו בני 30. 30 נצחיים, כן. כן. אני בכלל צוצי כזה, אין מה... אז לכבוד אמירה, ולכבוד ארנון, ולכבודי, כי אני אוהב את השיר הזה, העיקר זה הרומנטיקה, גידי גוב. השנים חלפו, ושיניתי את הטקטיקה, ניגשתי, גיששתי, ביקשתי, חננתי. השנים חלפו, החינות אומרות לי לא.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 Thank you. עוד בנעוריי, כשפגשתי בחורה יפה, ניגשתי, גיששתי, ביקשתי, התחננתי. עוד בנעוריי, היא כבר כן, גידי גוב. Uh, ואנחנו מיד נעבור לעוד uh, קטע שבו אתה... Uh, כן. הציות פה מחורבן. בקיצור, אל ת... <laughs> טוב, אנחנו בכל זאת נצטרך להיעזר uh, ברובי, או שלא, מיד אנחנו uh, נבדוק את זה. המתנה, ומיד אנחנו... בקיצור, עד שאני מנסה לעשות כאן משהו, אתה תספר על מה שאנחנו עומדים לשמוע. אוקיי, okay, זה איזשהו um, קטע בשם לאודלי, uh, מתוך אלבום בשם Tomorrow's Expeptations, uh, אחד מרבים משותפי הפעולה עם... ראשיית הג'אז הגדולה, דייב ליבן, שהוא אימפריה וניגן עם מיילס דייוויס. אתה איבדת ו... כאן, ניגנת כאן? אני גם ניגנתי פה וגם איבדתי את כל האלבום הזה ועוד כמה דברים שעשיתי עם לייב. מתי ו... יצא האלבום הזה? 2012 במקור, 2013 במוצאה שנייה וממשיכים להוציא אותו. ומה שיש באלבום הזה זה... נבחר של כל מיני uh, טריביוטים בעצם לדבר שקוראים לו ביג בנד, ופה ב ברצועה הזאת שקוראים לה לאודלי, זה בעצם איזשהו מין טייק uh, על קטע ידוע נורא שקוראים לו סופטלי. סופטלי. אבל הוא עשה את הכל הפוך, הוא לקח את הקטע והפך את המרווחים ואת הפיל ואת כל הדברים האלה. אז סופטלי הפך ללאודלי. נכון, ואני גם התחכמתי ועשיתי איזו פתיחה מאוד חגיגית שנשמעת כמו איזה, כזה משהו כמו... המלכה של בריטניה לפחות נכנסת לחדר, ואז יש איזה... את כל הבלאגן הלאודלי הזה. יש שם סולו של הפסנתרן המקורי של סופטי, שזה מקוי טיינר, מאורמן בחלילים. ובקיצור זה מין אקספרימנט כזה מאוד מאוד רחוק, מה שנקרא far out באנגלית. וזהו, אני אשמח שתקשיבו. לאודלי. כן, יש שם גם... סולו חשמלי, יתר הבאס חשמלית ו, וסולוים של החבר'ה שמנגנים שם, שזה דייב ליבן כמובן בסופרנו סאקס, כל הנגנים הם נבחרת של נגנים אמריקאים ניו יורקים חריפים מאוד. הנה, לאודלי. שהיה סופטלי. בדיוק, כן, התגבר. כן. אוקיי, בואו נשאל שאלה לגבי בסיסטים בכלל. אתה יודע, הדימוי המקובל הוא שה-Retheal Section נמצא לו שם, הוא מאחורה, הבסיס ליד המתופף, הם הפועלים השחורים של הלהקה, זה נכון? אפשר להגיד שהם כאילו מספקים את, את הדבר הכי חשוב, שזה גם קצב וגם הרמוניה, זאת אומרת הבאס הוא בעצם סמן הרמוני, זאת אומרת יכול להיות איזשהו תקליט, תקליט שהוא לגמרי נטול באס, ואז פתאום שומעים את הבאס ואז אנחנו מקבלים משמעויות אחרות, כי אם הבאס ינגן צליל מסוים, כן, הוא יראה לנו בעצם מה אנחנו עושים. הוא יכול לקחת איזה ציל מסוים ולשנות אותו על הקורד, למשל, והקורד יהיה פשוט משהו אחר. אבל אתה יודע, חוץ מפול מקרטני, לא יגידו על אף אחד שהוא גיטר הירו, כי הוא גם השכיל לנגן גם בגיטרה, למרות שהוא, הוא התחיל בעצם כגיטריסט ונאלץ להיות הבסיס של הביטלס. זה נכון. אז אני חוזר עוד פעם לעניין הזה, כשאתה על הבמה, או באולפן, התחושה שלך כשאתה מנגן היא קצת, רגע, אבל את הקרדיט לא, <laughs> יקבל מישהו אחר? לא, כי באמת, האמת היא, כן, שעבאסיסט עושה את המאג'יק. הוא פשוט מניח את המצע, כן? זאת אומרת, בלי באס שום דבר לא יהיה. וגם זה הולך עם ההיסטוריה, זאת אומרת, יש איזו אבולוציה, שזה הולך ונעשה יותר פרונטלי, עבאס. מאוד מאוד פרונטלי, זאת אומרת, סולואים... עם... שהם uh, תובעניים, היום להיות בסיס שמנגן נגיד ג'אז או דברים uh, ברוק, דברים כאלה, זה מאוד מחייב, זה בכלל לא צחוק, כמו שאומרים. עכשיו, הדברים שהיו פעם פשוטים, היו פשוטים בהכול. זה פשוט, uh, הכל עלה בכמה מפלסים, וזה כולל את עבאס, עבאס הוא, אבס הוא כלי דחירה, מאוד הבעתי. עבאס היה הבחירה הראשונה שלך כמדינה? ספציפית, כן. שלי כן, למרות שאני מנגן עוד הרבה כלים אחרים. הם, עדיין אני מרגיש שזה כאילו... והתחלת בבאס חשמלי אני... או עם קונטרה? קונטרה באס קלאסי. כן. Okay. וגיטרה קלאסית, ואחרי זה פשוט ראיתי איזה להקה ואמרתי, זה מעניין מאוד, ואז איזה שנה אחרי זה ראיתי את בלאדספן וטירס שהגיעו לארץ, וראיתי ג'ים שהיום הוא חבר טוב, ואמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים. פשוט אמרתי את זה לעצמי בקול רם, yeah. באולם ארמון בחיפה, yeah. ושנה אחרי זה כבר הייתי בלהקה צבאית, בלהקת חליה. כבסיס. ואם יהיה לנו זמן, אולי אנחנו אפילו נשמע שיר אחד של להקת חיל אבל קודם אנחנו אה, עוברים מדייב לבמן לעוד די אחד, דובדבן, אה, וכאן אנחנו נמסור דש חמה למגי, מגי כהן. ש... כן, הרבה דש למגי והרבה תודה לכל. ותודה תמיד. גם מאיתנו, כי אה, כן. הדובדבן הזה הוא אה, ממנה. ודובדבן הייתה להקת פרוג ישראלית. נכון. אתה ניגנת שם? באמת. היית בסיס? איב טואטי ניגן שם? איב טואטי ייסד את ההרכב, היו שם גם דני טיברין ואייל טרבנאוס הגיטריסט, דני טיברין היה כנר מדהים, וכולם פשוט מוזיקאים פנטסטיים, כל השלושה שהזכרתי עכשיו מנגנים אי שם בספירה אחרת, הם לא איתנו. עד מאה עד מאה לרוני הולנד וכנראה גם לי. Um, שאנחנו פה עדיין, לפי דעתי, וזהו, זאת אומרת, זה הייתה היסטוריה. במהלך השעה הקרובה אתה פה בטוח, לא הולך להפוך ודובדבן בזמן אמיתי לא הוציאו תקליט, נכון? דובדבן עשו תקליט שדרים, בגלל שהלהיט הכי גדול שהיה, נמל תעופה, היה בעצם אות uh, תוכנית של שמירה אימבר, שאני לא זוכר בדיוק איזו תוכנית זאת הייתה, אבל uh, היה, היו תקליטי שדרים. ותקליט אמיתי, דיסק, הוצאנו רק יותר מאוחר. ו... ואני שמח מאוד, אני פקתי אותו, ואני מאוד שמח גם להגיד שפשוט כל החברים המקוריים היו שם. ואיזה חודש אחרי שהדבר הזה בעצם קיבל בחורה, ב... פה לא רחוק, בתל אביב, באולם ב... תמונה. איב שמע את זה עוד, שמע את זה מפריז, וכתב לנו... שהוא מאוד אהב את מה שהוא שמע, והוא נפטר כמה ימים אחרי זה, אז uh, לפחות זה גם איזה טריביוט לאיב שכתב את, כל, את רוב המוזיקה המצוינת הזאת. עכשיו, uh, מבחינה תופעתית, זה היה גם איזה מין כזה דבר שעלה במהירות הבזק, כמו איזה מטאו, וזה גם קבע, כי היו המון ריבים, ילדים, ילדים בלהקה, לא השכילו כל כך החבר'ה uh, לתפוס את מה שיש בידיים. למה לא הסתדרתם? היו פשוט קלאשים, קלאשים של, של רוקנרול. זה פשוט, אם כבר רוקנרול, אז כנראה שחבר'ה חשבו שככה זה צריך להיות. זה היה כל מיני התנצחויות שהיו מיותרות, ו... וזהו. אתה לפעמים לא... חושב מה היה קורה אילו, אילו הייתם עושים את דובדבן כמה כן. שנים מאוחר יותר שאתם בוגרים יותר ומנוסים יותר? ניסינו גם, זאת אומרת, זה הוביל לאלבום, לפחות זה, סתם, זה מה שקרה. היה איזה איחוד שאני פשוט אמרתי, אוקיי חברה, אנחנו כבר פספסנו איזה רכבת, בוא לפחות שיהיה לנו איזה סוביניר נחמד מה, מהמוזיקה כל זמן שכולנו פה. ואנחנו נשמע את חמסין. כן, עכשיו אני רק חמסין, יש שם כמה דברים מעניינים, כי זה באמת מין כזה סף של המון המון דברים ביחד, כי דני, הכנר הנפלא, זיכרונו לברכה, מנגן פה מאוד מאוד בסטייל של ז'אנוק פונטי, שגם שיתף פעולה עם זאפה ועוד, אז זה מין כזה ג'אז-רוק-פיוז'ן כזה, זה מין כזה, זה, זה משהו מעניין מבחינה של לאן זה, זה הולך, ו, וזה מאוד חד מבחינה של ביצוע. אז קטע ששווה להקשיב לו, פרוג ישראלי קלאסי. דובדבן. הנה. אז אם אתם נכנסים לערך של ארנון פלטי בוויקיפדיה, אתם רואים שם מיד אחרי דובדבן עוד להקת פרוג, אבל אה, בריטית, אה, שהוציאה תקליט, כן. שיש הקלטות שלה. יש הקלטות שלה, לקה מאוד מסודרת ושמאוד הצליחה. יש כי... לך גם ערוץ ביוטיוב. נכון. אבל איכשהו נראה לי שהוא קצת די חסר, כי עם כל הדברים שאתה עשית... כן. צריך עוד להכניס צריך שם. לח... כן, צריך לשבת ולעשות את זה. אין? הלהקה מש... נכון. הזאת נקראה? Ordinary Listeners. Ordinary Listeners, ויש כן. משהו שלה בערוץ יש, שלך? כן, יש אלבומים. יש, יש שני אלבומים בעצם. והם אפשר, הם <אז> ניתנים <אז> להאזנה. כן, כן, אני חושב שהם לא עלו, הם, הם נשארו בוויניל. אני כן. לא חושב שמישהו נדרש לזה, אבל יכול להיות שצריך לעשות את זה. ולהקה שהייתה במשהו ב... כמו קצת ברנד uh, אקס. משהו בכיוון כן, כל מיני דברים כאלה, פרוג בריטי של שנות ה-70 המאוחרות. אז הזכרת שזה היה בלונדון, כשאתה כן. למדת שם אנימציה, כן. והנה עכשיו ש... אתה לומד לתואר נוסף, כן. במשהו שונה לגמרי, לגמרי. כן. 아, בספרות. נכון. אז, אז מה, זה מין, מין דחף בלתי נשלט להוסיף ידע? זה דחף בלתי נשלט ללמוד ולהדביק כל מיני חסרי שחר <אח> על הקיר. כן, זאת אומרת, אני פשוט נהנה ללמוד משהו ולתת עליו את הטייק שלי, שזה עבודה כלשהי, ולהמשיך לעוד דברים. כי זה, אני חושב שבאיזושהי צורה באנו לפה ללמוד ולהעשיר, <אז> גם אבל, את עצמנו וגם את אבל העולם. אבל הדבר העיקרי בחייך, וגם בקריירה שלך, זה מוזיקה. זה נכון. ו... אתה שילבת פעם אנימציה ומוזיקה? עשית כן, אנימציה למוזיקה כן, שלך? כן, ב... אנחנו נגיע לזה, כי יש פה משהו, כן, אם יהיה לנו זמן, יש פה אלבום של להקת פלוטונים, שזה להקה שלי, שהיא להקה בעצם שבעיקר עוסקת בענייני פאנק, ו... אבל יש פה אופרת רוק, והאופרה הזאת, התחלנו לעבוד עליה גם. להמחיז אותה לאנימציה. כן, זה פרויקט גדול. Uh, יש מה uh, איך אומרים באנגלית? mind blowing. זאת אומרת, אני סופג פה המון uh, אינפורמציה. Uh, אז תגיד, אנימציה, טיק? כן. ספרות טיק? כמעט, כן. מה הלאה? Uh, מוזיקה טיק, זאת אומרת... זה goes without saying, הלא. Uh, <laughs> נכון. Yeah. הלאה, אני חושב uh, שאני צריך לסיים uh, כל מיני דברים מותחלים, שזה גם קולנוע, גם פילוסופיה ו, וסוג של uh, לימודים בפסיכולוגיה יונגיאנית, שאני, שאני מאוד uh, מסתקרן. אז זהו, אז יש זמן ויש הרבה מה לעשות על הכדור. אנחנו נחזור עכשיו לעוד אלבום uh, מסוף שנות ה-70, שאתה מנגן בו. וזה כמובן באופן קבוע וחד פעמי, באופן קבוע, יש שם שיר שנקרא כן. באופן קבוע חד פעמי. בדיוק. Uh, יוני רכטר ויהודי טראביץ. נכון. Uh, ואתה מנגן שם באס. נכון, רונן רבן בגיטרה, דובי קיזלשטיין, חברי הטוב, זיכרונו לברכה, בתופים. יוסי שלמון, זיכרונו לברכה גם, בסקסופונים וחלילים. וכמובן ש... יוני ויודית המדהימים. ואתה ביקשת להשמיע את נמלים לוחשות. כן, גם קטע כי... פרוגרסיב. בקטע הזה של פרוגרסיב, שזה משהו שאני מאוד אוהב. זאת אומרת, אני יכול להגיד, כן, להודות באשמה, שאני מאוד מאוד אוהב מוזיקה קלאסית על כל סוגיה ועל כל תקופותיה. אני מאוד אוהב רוק ובלוז. גם מתקדם ו... ויש הרבה דברים נוספים שהם חשובים, ג'אז הוא מרכז מאוד גדול, ואיכשהו אני חושב שפרוגרסיב נקשר לכל הדברים האלה, גם קצת קלאסי תמיד יש שם, והרבה ארמונות של ג'אז, או כאילו מחשבות של ג'אז, רוק יש שם בבסיס, אז זה איזשהו שעטנז נורא מעניין, ואני חושב שזה קטע שאוני כתב והוא מאוד מאוד מרתק. כי אני גם יודע פחות או יותר מאיפה הוא בא, קצת ג'נטל ג'יינט כזה, וקצת זאפה אולי, כל מיני דברים מעניינים יש וגם הג'אז שם מאחורה נושב חזק. כן. נמלים לוחשות. היה יוני רכטר, ומיד אנחנו נלך לפלוטוניום שארנון הזכיר מקודם, ועכשיו הוא יזכיר את זה שוב. כן. פלוטוניום זה. רכב פאנק בעצם, R&B. אנחנו נשמע, יש אלבום אחד שהוא בחוץ. אנחנו, יש... נורא, אנחנו נורא מדלגים פה כן. בין, בין סגנונות. נכון. נורא ורסטילי כל הסיפור הזה שלך, הסיפור המוזיקלי הזה שלך. מה? מה זה? מה זה הרעשים האלה? מה זה, רובי, מה? ביקשנו רעשי רקע? לא, לא ביקשנו. anyway, ואתה מראש, כשהתחלת, אמרת, אני לא רוצה להתקבע על סגנון מסוים, אני רוצה לבלות. נכון, כן. זה מה שהיה. כן, כי יש איזו אוטונומיה בערבוב. זאת אומרת, כשנותנים לדברים אותה חשיבות, אז הם צפים ועולים והם מאוד מאוד צבעוניים, זאת אומרת, והם מאוד מאוד מגוונים והם גם מעניינים אחד את השני. זאת אומרת, נגיד פה, זה אומנם באמת פאנק, אבל יש בו ג'אב ויש פה רוק ויש פה גם מוזיקה קלאסית. יש את כל האלמנטים בכל דבר, וזה רק עניין של, כאילו, של תמהילים שונים. אז זה מעניין, כי זה... זה בכל זאת מאוד צבעוני. אז בוא תזכיר את uh, חברי פלוטוניום. אוקיי, okay. uh, פלוטוניום, אני מסתכל פה, זה ציור נפלא שעשה אבי כץ. Uh, קודם כל, uh, חברי הטוב um, עמוס עדני בגיטרה, נמרוד אליסר בתופים, הזמר הוא ניר uh, על הקלידים עידן סוחובולסקי, ונשפנים רבים יש פה. Um, יובל טבצ'יק מנגן בבריטון וטנור, תומר ג'ורג' כהן מנגן באלט, uh, עודד מאיר טומבון, גבי פרנק חצוצרה, אולי צ'ונסקובסקי חצוצרה. Um, זהו, זה להקה של עשרה אנשים, הופענו פעמיים בפסטיבל אילת. Um, לוגיסטית זה קשה. מאוד קשה, um, אבל זה אחד מהרכיבים שהכי נהניתי מהם אי פעם. ו... שמחתי <סמח> גם לעשות הכל פה, גם הכל שלי בעצם, זאת אומרת, זה גם הטקסטים שלי וגם המוזיקה והעיבודים, זה מין כזאת פנטזיה שקמה לתחייה וקיבלה איזושהי גושפנקה, כי ברגע שאתה בפסטיבל איראטה, אז קונצנזוס גם. אז זה מאוד שימח את כולנו, כי זה... וזה נקרא סלסלת הממתקים. זאת סלסלת הממתקים שהיא באמת, שהיא בעצם, זאת אופרת רוק, וסלסלת הממתקים זה שם חיבה שהחייזרים המציאו לספינת החלל שלהם, כשהם לכדור הארץ. <ש> <פלוטוניו>. <ש> <laughs> .. Nothing! עברנו לקטע מספר שתיים. אבל אנחנו רוצים אה, לשמוע אה, עוד דייב ליבמן, אבל זה לא רק דייב ליבמן, כי אה, בזמן שנכוון, אה, ארנון ייתן לנו רשימה כמעט אה, מושלמת של אה, מה אנחנו אה, עומדים, אה, לש... את מי אנחנו עומדים לשמוע. איזה רצועה זו? מספר? אנחנו נשמע את רצועה 3. רצועה 3, אז נכין את הרצועה המתאימה, ובינתיים תגיד מי... וכל זה, כל זה צריך לומר, מוזיקה של ארנון. כן, התכבדתי שבתקליט הזה יהיה שיתוף פעולה, מוזיקה, אני כתבתי, ומבצעים אותה. באמת אושיות כבדות, דייב ליבמן בסקסופונים, טים הגנס שהוא אחד מהמעבדים גם הכי טובים אי פעם וגם זוכה גרמי ועוד, טים הגנס בחצוצרה, אורי קיין שהוא פסנתרן מופלא ומדהים שכולנו מכירים, דייב סמואלס בוויברפון הוא מהיאלו ג'קטס, אדם מוסבאום גם מתופף היסטורי וחברכם הנאמן בבאס ובהלחנה. אנחנו נשמע קטע בשם Treasure Map, שהוא בעצם קטע מזרחי, אבל איזושהי פנטזיה על המזרח. עכשיו אנחנו ננסה לשמוע את זה, אם אנחנו נוכל לשמוע את זה, כי כרגיל, לא כרגיל, הנה, נו, אתה משמיע לנו, אתה רוצה להשמיע לנו, וזה נתקע, וזה נתקע, אתם רואים, ככה, דברים קורים בשידור חי. אז אנחנו ננסה לתקן, ואם נצליח טוב, ננסה שוב. אמרנו קטע מספר 3. שלוש, אוקיי, בואו ננסה. קטע מספר שלוש, אתה מגיע? נראה לי שאתה לא רוצה להגיע משום מה. כשמשכנעים אותו, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, הולך, פשוט לא הולך, אין דבר, אנחנו נמצא עכשיו דברים לא פחות טובים שאפשר... לי, לי, לי, לי, רק רגע, רק רגע. אני חושב שהוא נמצא שם גם, הקטע. הבאת לנו את זה גם על דיסק און קי. אני חושב, אני לא בטוח. אוקיי. נדמה אז שנייה אחת. אם לא, אז נשמע משהו אחר. אתה יודע מה, בואו ננסה בינתיים לשמוע משהו אחר. מה לדעתך שנשמע את שלמה ארצי הפחות ידוע? כן, כן, שלמה ארצי... אתה היית מעורב בכמה תקליטים של שלמה. כן. האלבום הראשון הזה הוא בעצם אלבום שגם עמוס עודני פה ושלמה חממי. המופלא, <clears throat> גם כן מנגן פה, ואילן גלבוע מנגן גם קלידים וגם טרומבון, והפיק את האלבום הזה. זה בעצם האלבום הראשון שעשיתי בתור אזרח צעיר ב-1976, רק יצאתי מלהקת חיל הים, וזה תקליט מאוד מעניין, בשם יש לי אישה, ילדה ווספה. מי שזוכר, זה אלבום שיש עליו תעודת זהות כחולה, ובאלבום הזה... יש ביצוע חדש ורוקי של ההבטיה, של הלהיט הגדול, אבל זה לא בסטל של סן רמו, כמו באורגינל, אלא די רוק לפרצוף, כמו שאומרים החבר'ה. כן, רוקי בוא, מאוד. אבל אנחנו נשמע את זה בהזדמנות אחרת. כן. אני אומר, בואו נשמע את שיר הנושא. אוקיי, אה... כן, שיר הנושא הוא כזה מין, כזה סווינג רטרו כזה. אז יש לי אישה, כן. ילדה, שקוראים לה שירי. ולמברטה שהיום כבר נמצאת איפשהו במוזיאון או משהו. יש לי חברים, ועל החטאים שלי הם אוכלים. יש לי אישה, ילדה, בן ואני גר, אני גר בתל אביב. למה להחליט? למה להחליט? עברתי בעולם, ראיתי שם כרכים, כל עיר מיליון של פרצומים אבל בתל אביב יש משמר אזרחי ואנשים מצוחים ובאוויר גדלים המון פרחים טוב, אתם לא תישארו וחצי את אהבתכם אה, בידכם, כי יש לנו אה, גם את אה, פתאום עכשיו, פתאום היום, הגרסה של הלמברטה, כן? שהיא מאוד רוקית. זה הקול של הלמברטה כנראה, כשהוא מנסה להתניע. like the song I'm calling in every person and in the streets of my life and in every day of the sea and in the circles the city of the city and the city of the city Like the song It's <laughs> in the middle of me It's <laughs> in the middle of me Like the song And you're in the whole You're in the middle There's no one in your mind I'm only telling you Such marriages ‫הקול תבריסה בריאה, ‫הקול המריאו סרדתו, ‫הואי, הוא לא ידע. ‫הוא לא ידע. ‫גם אנחנו לא יודעים, ‫אבל השעון הולך וסוגר עלינו, ‫אבל אנחנו רוצים לנסות ‫להשמיע עוד כמה דברים. זמרזלינה. ספר. אוקיי, okay, זמרזלינה, אני מגיש את זה לאימא שלי, זכרונה לברכה, היא הייתה צ'כית. די מדהימה בכל אה, דרך אפשרית, וזהו, זמרזלינה זה אין גלידה בלי צ'כיה ואין צ'כיה בלי גלידה. אז זמרזלינה, אנחנו לא יכולים לשמוע את הקטע, קטע הג'אס הכי קצר שנכתב אי פעם, הוא בן דקה. ושומעים שם את האוטוגלידה, אפשר לשמוע שם את העיר, זה מאוד כזה מרוכז ו... אז בואו ננסה לשמוע. בואו ננסה. הנה זה. אתה רוצה לגמור עם הכבש? אתה רוצה לגמור עם השלפון? אכן קצר היה. כמו התוכנית, בסופו של דבר אנחנו נכנעים לשעון, אבל היה כל כך נחמד לנו, ארנון. כיף, כיף גדול להיות פה. אז למה לא תבוא עוד פעם? בכיף, מתי שתרצו אני אבוא. אנחנו נשמח לארח אותך עוד פעם. מדהים. וזהו, אנחנו בקטע האחרון. בשיר האחרון שאנחנו נרצה להשמיע, וכאן אתה עם אייקון ישראלי. שלמה ארצי, היה לנו yeah, את שלמה yeah, ארצי, כן. משלמה ארצי אנחנו הולכים לאריק איינשטיין. <laughs> כן, עכשיו פה יש הרבה דברים, כאילו אני, אני מדבר בקצרה, זה כי אין לנו הרבה זמן, אבל אנחנו נשמע בלי שום קשר לחוויה שלנו שהיא מאוד לא משעממת, השיר משעמם, שהוא איזה קלאסיקה של ארגוב. מה שמעניין זה, יש פה עיבוד מאוד מיוחד של אילן מוכיח שהוא איש נורא מיוחד, ומנגן פה במלודיקה. חבר טוב ויקר, נחום פרפרקוביץ', שיש לו יום הולדת השבוע, מזל טוב נחום. מזל טוב, נחום פלטינה. כן? נחום ועוד הרבה, הרבה הרבה דברים אחרים, והוא גאון, כנר וויולן גאון, וגם מנגן מלודיקה בצורה מופלאה. <אח> וזו זו, זו אחת ההקלטות שהכי נהניתי מהן, <אח> ואני נורא אה, נהנה לשמוע את זה כל פעם מחדש. מתוך פה, תקליט אתה... של אריק אה, איינשטיין <אח> שר. סשה <Ende> <מחק> <שע> ארגוב, <מחק> תפוח זהב, כן, וזה גם כל החוויה עם אריק הייתה euh, חוויה מדהימה מבחינה של להיות שם בחדר ולקבל כזה יחס euh, לבבי. זאת אומרת, ילד שבא, כן? מלהקת חיליה. ילד שבא מלהקת חיליה, וכזה אריק איינשטיין הגדול, שיושב לידך ומדבר איתך בגובה העיניים. Uh, פרופסור ארנון פלטי, היה לנו לכבוד ולעונג לארח אותך כאן. כבוד גדול בשבילי. ונשמח לראות אותך שוב עם עוד דברים טובים, Vive> כי נשארו המון דברים שלא שמענו, ואני מקווה שלא היה לכם משעמם. תודה לאמרה שהפיקה, תודה לרובי הטכנאי, תודה לכם שהאזנתם, ותחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל. גם בשבוע הבא אנחנו מקווים שיהיה טוב. שבוע טוב, בשורות טובות, ביי. שבוע טוב. טוב. טוב. טוב. תודה רבה. I'll take you back to my father, and I'll take you back to my son, even if I'm not alone, I'll take you back to my son. A town of Turin, in my place, sorry to say, in my place, and also a town of Turin, in my place, I'll take you back to my son. The great people They set me rendezvous With the Lord It's good, it's maybe It's a shame But I I didn't have to To do it